Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ третій. Всі дороги ведуть у кафі Дюмонт. Новий літній нетерплячий день увірвався у сонний мозок дівчини набридливим металевим лязготом та грюканням. Із вулиці лунали жваві чоловічі крики. Здавалося, що бруківкою хтось котив великі металеві бочки. Галя неохоче встала з ліжка і, відхиливши важку штору, визернула у вікно. Її погляд вперся у величезну білу вантажівку, яка припаркувалася навпроти будинку. На масивній автівці рудими літерами було виведено «Абіта Ембер». Міцні перевізники гуркотіли металевими кегами, вправно розвантажуючи найулюбленіше пиво мешканців Нового Орлеану. Дівчина підняла обидві руки вгору і потягнулася усім тілом, із цікавістю спостерігаючи пробудження чужого міста. Відвернувшись від вікна, вона уважно оглянула свою тимчасову домівку. Меблі, що прикрашали простір, Виглядали як свідки минулого своїми вишуканими орнаментами та злегка витертими поверхнями. Кожен штрих кімнати був продуманим зворотним лічильником часу, який створював відчуття, що минуле назавжди переплелося із сьогоденням у заплутаних невідомих візерунках. Приглушене світло, що проникало крізь крихітні вікна, створювало спокійну, затишну атмосферу, наповнену теплими відтінками. Галя відчула, що до неї повернулися сили, і їй вдалося відновитися. Її дуже тривожив той факт, що у неї залишилася усього одна доза антизлидняка, і невідомо було, скільки триватиме дія попередньої. Новітній вірус, що містився в отруті злих злиднів, Мав здатність шалено мутувати, акселеруючи власне розмноження в окупованому організмі Її також турбувало, що вона досі не отримала жодних інструкцій, як саме вона має вийти на зв'язок із таємничою магічкою у незнайомому місці Апостол Павло тільки зауважив, що дівчина має використати свою неабияку природню магічну харизму і унікальне дипломатичне вміння домовлятися з істотами та людьми. Таке розмите формулювання було дуже типовим для бюрократичної небесної канцелярії, пухнасті й білі менеджери якої звикли ставити нечіткі задачі і очікувати максимально дієвих результатів, із часто непередбачуваними наслідками. Галя, занурена у свої вранішні неспокійні думки, зітхнула. До таємничої зустрічі з істотою на вовчих волохатих лапах залишалося ще з годин десять. Тому вона вирішила не марнувати часу і спробувати знайти добру каву. Дівчина дбайливо зняла Михасеву мотузку з гомілки, і склавши її у невеликий полотняний мішечок, поклала собі під подушку. Понищена часом сіра мотузка надавала їй психологічного комфорту, коли у дівчини загострювався посттравматичний синдром неконтрольованих переміщень у часі та просторі. Сара виявилася чутливою до прохання Галі. Вона поклопотала у небесній канцелярії – отримавши дозвіл на зберігання дівчиною дрантивого артефакту сумнівної дії. Галя Бадьора попрямувала до мініатюрної ванної кімнати. Освіжившись сухими засобами для особистої гігієни із ароматом карпатських трав, дівчина хутко вдяглася в улюблені шорти та чорну футболку з написом «All Saints». Взула гумові зручні крокси і, схопивши на плічника, відчинила двері не помітивши у темному коридорі чорного кота. Кіт ліниво ніжився, муркочучи у закапелку, а сіра миша у той час бавилася його розкішними вусами. Найжвавіша вулиця нового Орлеану Бурбон-стріт зустріла дівчину палючим сонцем, ароматами кави та свіжої випічки, змішаними зі стійким концентрованим аміаковим запахом сечі – якою туристи щедро щовечора поливали усі закамарки за барами та ресторанами. Галя жваво крокувала бруківкою, прислухаючись до звуків власних кроків. Вона рухалася в унісон із ритмом звуків джазу, кафедральними мелодійними передзвонами, стукотом копит витривалих коней, що вже відранку тягали у пошарпаних каретах, Збудунілих, запухлих туристів королівської блакитної крові десь із безмежних просторів кукурудзяного поясу. Дівчина не счулася, як вийшла на Джексон-сквер і опинилася біля кафе Дю Монт, де вчора їй довелося регенерувати в екстремальних умовах. Подумавши, що варто ще раз подякувати Полу за своєчасну допомогу із житлом, Либерті присіла за вільний столик, розмістившись так, щоб краще бачити жвавий рух площі. «Привіт, незнайомко!» Привітався довготелесий Пол, який вже поставив перед галею тарілочку смажених товстих подушечок беньє. У повітря злетіла солодка хмаринка цукрової пудри, дрібні кристалики якої засяяли кольорами веселки у палючому промінні сонця. Біла футболка, чорні вузькі короткі штани – і білі шкарпетки із чорними лакованими туфлями робили хлопця схожим на Майкла Джексона. «Звідки я знаю, хто такий Майкл Джексон, і як він виглядав?» Подумки здивувалася Галя, згадавши, що айтішник Петро протестував на дівчині свій новий винахід – молитовні швидкісні курси англійської мови із американськими культурними посиланнями які мали б допомогти їй швидше адаптуватися і асимілюватися у новому середовищі. «Вау!» – додав Пол із захопленням. «Ти набагато краще сьогодні виглядаєш. Ну, я мав на увазі не те, щоб ти». Він геть знітився і розгублено подивився на Галю. Дівчина насолоджувалася тим, що юнак ляпнув дурницю – і тепер не знав, як вийти із цієї дивної ситуації. «Ти маєш на увазі, я виглядаю не так хворобливо, як вчора, коли ти думав, що я фентанилова наркоманка, яка мало не врізала дуба у туалеті від передозвання?» – уточнила Либерті. «Поле, принеси мені, будь ласка, одне капучино, бо я зараз вдавлюся, і тобі знову доведеться думати, куди подіти труп такої туристки нездари, як я». «Я вже несу тобі каву, лип, навіть за рахунок закладу, бо південь відомий своєю гостинністю, якщо ти ще не помітила». Він змовницьки підморгнув Галі. Насолоджуючись насиченим ароматним капучино, не гіршим, ніж у Львові чи Києві, дівчина спостерігала за розслабленими містянами. Вона подумки зауважила, що місцеві неспішно прогулювалися вулицями із повільною впевненістю усвідомлення того, що вони завтра знову повернуться у ті ж самі зелені сквери та парки. Натомість нервові туристи безкінечно метушилися. Однією рукою набивали собі рота пончиками, іншою робили селфі». Одним вухом слухали місцевий вуличний джаз у виконанні енергійного квартету літніх чорних джазменів, а іншим дослухалися до містичного передбачення їхньої долі древньою беззубою вуличною ворожкою, яка вдивлялася мутними від задавненої катаракти очима у велику прозору кришталеву кулю. Гострий галин слух вловив звук невідомого струнного інструменту. Ніжна мелодія легко пливла хвилями теплого повітря старого міста І обвивала галю тонкими нитками болючих спогадів Дівчина наче опинилася знову на землі предків два роки тому У її пам'яті зринули схожі міста, де також безтурботно гуляли спокійні люди Посміхалися одне одному, лунав дитячий сміх, пахло свіжим хлібом вранішньою кавою, свіжістю після проливних дощів. У містах вночі було тихо. У тих містах не падали з неба палаючі уламки збитих балістичних ракет, які несли смерть та розруху жителям колись мирних міст. Галя не помітила, як по щоці сповзла солона сльоза, яку вона не встигла непомітно витерти рукою. «Ти плачеш?» стурбовано запитав Пол, який непомітно з'явився біля її столика. «Я? Ні, ні. Та що ж це таке?» Галя прийшла до тями і похабцем стрепенула зрадливу вологу з коротких світлих вій. «Я думав, що, може, той блідий черв'як тебе засмутив. Ти, бува, не переховуєшся від набридливого екса?» Пол намагався пожартувати. «Який черв'як?» Вона із підозрою подивилася на юнака, що невпевнено тупцяв на одному місці. «Там!» Пол невизначено махнув рукою у бік інших відвідувачів. «Якийсь підозрілий тип сидів, огидний і зверхній, блідий як привид, аж холодом віяло від нього, якимось гнилим тягло. В мене склалося враження, що він спостерігав за тобою». «Де?» Озирнулася навколо Галя, але не побачила нікого, хто би був схожий на істоту, яку описував Пол. «Невже мене вислідили злі злидні?» – у її голові промайнула тривожна думка. «Либерті, я міг би тобі показати вечірнє місто, якщо в тебе немає інших планів», – запропонував Пол, уважно спостерігаючи за тінню тривоги, яка з'явилася на обличчі його нової подруги. «Чи буде твоя пропозиція в силі завтра? Бо у мене сьогодні по... Е, ділова зустріч. Чуєш, що це за струнний інструмент?» – додала вона, повністю опанувавши свої емоції. «Африканська кора», – відповів Пол, дослухаючись до ніжної сумної мелодії. «Це наш місцевий бенд, Буку Брукс. Щодня виступає тут поряд». «Можемо якось разом послухати?» «Я мушу бігти». Галя рвучко підвелася з крісла. «Дякую за сніданок». Вони обмінялися з полом номерами смартфонів. Дівчина вирушила до свого помешкання, попередньо зробивши декілька додаткових кіл французьким кварталом, зазирнувши до якихось темних крамниць із усіляким магічним мотлохом. Принадою для легковірних туристів. Діставшись до свого тимчасового прихистку, Галя написала повідомлення Сарі. У ньому вона детально виклала свої підозри про те, що її, ймовірно, вистежив шпигун злих злиднів. Львівська чаклунка негайно доповіла Департаменту безпеки землі предків. Через декілька хвилин Галя отримала від Сари детальні інструкції. Зайти у протидію, в якій айтішник Петро – вже встановив оновлений застосунок – блокатор злих злиднів. Галя отримала зашифрований код, яким вона негайно активувала цей застосунок. Активувавши блокатор злих злиднів, дівчина полегшено видихнула, подякувавши магічці за швидке реагування. Відчувши себе у безпеці, вона вирішила готуватися до вечірньої зустрічі і стаймничим містером ругару your clean street mm.